Ригельман та інші акцентують на добровільності входження Української козацької держави до складу Російського царства, а також на тому, що малороси отримали все, про що просили. Містам, які клопоталися про присвоєння чи збереження Магдебурзького права, його було надано, духовенство. Одержало гарантії недоторканності наявних у них земельних володінь, і закріплених за ними прав, Козацький реєстр, збільшили до небувалої кількості 60 тисяч осіб. Козацька старшина на чолі з Гетьманом Хмельницьким залишалася незмінною тощо. І це правда. Проте ніхто чомусь не згадує, що згідно з березневими статтями Україна входила до складу російської держави безповоротно. У підписаному документі не було передбачено можливості його розірвання, а отже, добровільного виходу України зі складу Росії. Ніхто з російських істориків, не звертає увагу на те, що місцеву українську адміністрацію було визнано органом російської держави. А відтак приписано виконувати розпорядження царського уряду, що гетьман зберігав лише адміністративну владу, однак повністю залежав від рішень царя що юридичне право переглядати умови об'єднання мала лише одна сторона – царська Росія. Чим вона неодноразово скористалася у недалекому майбутньому, змінюючи статті винятково на свою користь? Якщо воз'єднання було добровільним, то чому по всій Україні Міщани та духовенство відмовлялися присягати на вірність цареві. Історики Смолій, Степанко в книзі «Українська національна революція 17 століття» описують, що після Прияславської ради представники російського посольства вирушили в подорож Україну з метою прийняття присяги на вірність російському цареві. Посольство побувало у 177 містах і поселеннях західної Росії, війська Запорозького відмовилося присягати російському цареві вище православне духовенство в Києві, частину жителів Переяслава, Києва та Чорнобиля Довелося примушувати присягати силою. В окремих поселеннях Братславського, Уманського, Полтавського та Кроповнянського полків відбулися збройні виступи проти присяги. Примітка, після повстання Богдана Хмельницького на звільнених від польської влади землях територіально адміністративні одиниці називали полками за зразком Запорозького козацького війська. До сьогодні невідомо, чи присягала на вірність цареві Запорозька Січ, осередок, із якого постала держава Богдана Хмельницького. До моменту великого об'єднання українці та росіяни проживали в різних державах і не вважали вагомами соціальні відмінності такого проживання. Простіше кажучи, на той час ніхто не переймався, що жителі так званої Західної Русі чимось відрізняються від північних сусідів. Хоча насправді єдине, що поєднувало обидва народи після розпаду Київської Русі це православна віра. Помилковим Є бачення мирного співіснування двох народів. Лише етнічної близькості для такої злагоди замало. Російські історики старанно оминають той факт, що найпершими Київ, матір міст русських, ущен поруйнували не Половці чи Почині, та навіть не Монголо-татари. Найпершим Київ сплюндрував російський Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський, онук великого Володимира Мономаха. 1169 року Андрій Боголюбський послав із численним військом на Київ свого сина Мстислава, який після нетривалої облоги захопив і безжально пограбував місто Спалив дотла київські храми, сотні жителів захопив у полон. Як наслідок, у 1170-х роках Київ поступово втрачає своє геополітичне значення. Наприкінці XII століття титул великого князя почали носити не лише київський, але й володимирський і рязанський князький, у 13 столітті до них додалися князі Галицький і Чернігівський. І ось 1654 року уперше після розколу Київської Русі, уперше після тривалого періоду міжособних воєн і монголо-татарської навали українці та росіяни Опинилися в одній країні. Усе ж таки, один позитивний момент, саме після приєднання української козацької держави до російського царства, українці почали вирізняти себе як окрему націю. До цього, повторюсь, більшість населення по обидва боки Дніпра вважала себе людьми руськими. Однак після Переяславської ради та масового присягання на вірність російському цареві, як її наслідку, несподівано виявилося, що люди у великій і малій Русі разюче відрізняються. Раптом стало зрозумілим, що ці два народи надто відмінні, аби їх можна було вважати одним народом. І росіяни, і українці миттю зробили висновки. Ми почали всіляко боротися та відстоювати власну ідентичність